Ve sonra qayıdır Məkkə tərəfə və Məkkən kənarında ehrama yəni, gelir və gedirb Kəbəyə ümrə etməyə. Və həmçinə Peygamber s.s. Məkkəyə gələndə Səqif qəbiləsindən, yəni arsakalarından bir nəfər, Orvat ibn-i Məsud Əs-Səqafi adlı bir nəfər gəlinə bu qəbilənin böyüyü arsakalarına olur gəlir və İslamı qabul etdiyini bəyan edir. Peygamber Səsələm, ki, mən İslamı qabul etmişəm və sonra qaydır öz tayfasının yanına onları dəvət edəməyə və o müsamın olu olaraq tayfasını dəvət etdiyi halda onu öldürürlər və sonra Peygamber onu yəni əmr edir ki, həmin o adamı müsamınların şəhidlərini yanında bastırsınlar, tayfda şəhid olan, yəni müsamınların yanda onu dəfnəsinlər. Və sonra Peygamber Səsələm, yəni qaydır çıxı yəni Taifdə olan insanları, müşrikləri bıraxır və gəlir Mədənəyə. Sonra, hicrətin 9-cu ilində Peygambozlam təbuk döyüşündən, yəni Ramazan ayında təbuk döyüşündən qaydandan sonra Sərqif qəbiləsi, yəni Taifdə olan bütün o qəbilə başlılar hamısı Peygambozlam yanına gəlirlər, yəni bir ilə keçir üstündən və İslamı qabul etdiklərini eləndirlər. Deyilər ki, biz artıq İslamı qabul etmişik. Və baxdıq, inşallah, yəni gələn yeni qəbilələr haqqında xəbərlər də götürəcəyik inşallah. Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vəssalatu vesselam ala rasulillah nabiyina Muhammadu əl və sahbihi, və səhbihi və men təbiəhum bi ihsanin ilə. Amma ba'd. Yə bu dərsimizdə inşallah təvəmmarsan həyatın davam edirik və bu dərsimiz Təbuk döyüşü də haqqında olacaq. Təbhul dövüşündən, ümumiyyətlə, o vaxt yəni Peyvommas a.s. tayif dövüşündən qutarır və yəni, orada bəziyyənin hadisələr olur, yəni, bəziyyələri Peyvommas a.s. dəstələr göndərir. Məsələn, Tufayl ibn Amr adlı sahabənin qalışılığı ilə Peyvommas bir dəstə göndərir və həmçinin Kəb ibn Züheyr adlı yəni, bir nəfər, yəni, qəbirə başçılarından, yəni, həmçinin şair idi və bu adam İslamı qəbul edir, yəni, onun böyük, yəni, qəbul edir. böyük faydası olur. Yəni, İslamdan qabaq Peyğmbar Sələmə qarşı şeirlər yazmışdı, sonra İslamı qəbul edəndən sonra müslümanları müdafiə etmək üçün yəni, çoxlu yəni, təsirli şeirlər yazmışdı həmin o adam. Qəbibin Züheyr şairlərdən idi. Həmçinin Peyğmbar Sələm İslamı qəbul edən qəbilələrə sahabelər göndərir, yəni müxtəlif qəbilələrə. O qəbilələr ki, İslam qəbul etmişlər, oradan sədaqələri yığıb gətirməyə, yəni toplanan sədaqələri yığıb həmsəsini Məddin şəhərinə gətirməyə, yəni zəkat və xoş, yəni ürəklə verilən sədaqələr. Və həmçinin Uyey ibn Mehsen adlı bir nəfər səhabəni başçılığı ilə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və adlı qəbiləyə dəstə göndərir. Həmçinin Qutbat Amir adlı sahabənin başlığı ilə bir dəstək göndərir. Sonra, başqa bir sahabənin, Daxhak ibn-i Sufiyyən Əl-Kilabi adlı sahabənin başlığı ilə orta yer idi, oraya göndərir adam. Həmsin, Abdullah ibn-i Hüzefə Əs-Səhmi adlı sahabənin başlığı ilə dəstək göndərir və Abdullah, Abdullah ibn-i r.ə. göndərilən o dəstədə yadda qalan bir hadisə olur. Deməli, bu dəstəyə Peyavanlar s.ə.sələm əmir təyin edir. Abdullah ibn-i Hüzeyfə r.ə. əmir təyin edir bu dəstəyə və yolda gedəndə həmin bu qoşunun başlısı onları bir şey əmr edir. Yəni qoşunda olan əsgərlərə, həmin sahabələrə. Yəni, həmin əmrinin sözünə itaat edəmirlər, yəni, layiqın ciyinə etirmirlər. Bu vaxt o hissənir və deyir ki, odun toplasınlar. Yəni, odun toplayırlar və çoxlu, yəni, yəni ağacı-oğacı yığırlar ki, yandırsınlar və onu yandırdırır və deyir ki, indi isə girin odun içində. Həmin sahabələr deyir ki, girin odun içində. Yəni, deyir ki, Peygambas hanım, siz ki, mənə tabi olun. Mən də sizə əmrinəm ki, girin oda. Bu vaxt sahabə Ondan qaçıb gəlmişdir peyğəmbərin yanına. Yəni cəhənnəm odundan qaçmışdır, gəlmişdir peyğəmbərin yanına. Sən də biz də desən o biz girməyəcəyik. Və sonra bundan sonra həmin sahəbənin yəni qəzəbi soyur. Sonra peyğəmbərsam yanına gəlib bu haqqda xəbə yəni, xəbər verəndə peyğəmbərsam deyir ki, "Əgər onlar həmin oda girsəydilər, bir daha oradan çıxmayacazdılar. Bir daha oradan çıxmayacazdılar." Sonra peyğəmbərsam bürür ki, "İnnəmə taatü fil məruf." İtaət, yəni yaxşı şeylərdə olur. Yəni, o şeylərdə ki, yəni, şəriyyətə uyğundur, o şeyləri əmr edirsə, onlarda itaət edirsən əmrə. Başqa vaxtda, yəni, bu cür şeylərdə əmrə itaət yoxdur. Yəni, bu hadisə, yəni, yadda qalan hadisə olur. Yəni, bu hadisə hədis və tarix kitablarında, həmçinin fiqh kitablarında, həmçinin zikr olunur. Yəni, bu, Abdullah İbn-Hüzef Əs-Səhmi adlı sahabənin başlılığı ilə olan döyüşüdür. Həmç Peygamber Əli ibn Əvi Talibin başlığı ilə füls yəni, qoşun göndərir və həmin yəni, qoşun gedəndə orada bir nəfər Adi ibn Hatim at adlı bir nəfər sahabi yəni təbii, əvvəl müşrik olur, sonra İslamı qabul edir. Yə, həmin bu adam, öz qövmün yəni, tayfası məqlub olandır, qaçıb gedir Şama. Sonra Adi ibn-i Hatim Şamdan Peygamber Əsələm yanına gəlir və İslamı qabul etdiyini ona xəbər verir və onu da İslamı qabul etməsində səbəb onun anası olur. Həmin sahabənin anası olur. Yə anası gəlir Peyvəmə Samiyyanına, əsr düşür anası və Peyvəmə Samiyyanına deyir ki, bəs mən yaşlı adamam, qoca qadınam, yə, yəni, mənə burada baxan bir adam olmayacaq. Yəni, mənə icazə verməm, qaydım, gedim öz oğulumun yanına. Deyir, oğluna harada deyir, qaçıb Şama. Deyir ki, sən oğlun Allah və Rasulundan qaçıb. Yəni, Allah, biz onu r Məğfirətlə çağırır Allahın rəhmətinə. O isə bizdən qaçır. Sonra anası gedir oğlunun yanına, Şam tərəfə və gəlib oğluna deyir ki, bəs ged Peyğəmbərin yanına. yanına və Peyğəmbərin sənə heysənəyən deyir, gel İslamı qabul et. Və həmin sahabə də gəlir, bin, e, Adi ibn-i Hatim radiyallahu anhu, gəlir və İslamı qabul edir. Sonra Peyğəmbərin sənə heysənəyən deyir, adlı başçılığı ilə bir yəni, dəstək göndərir hamçinin və ümumiyyətlə, bu hadisələr hicrətin 9-cu ilində baş verir hamısı və yeah. bu hadisələrdən sonra ən yadda qalan hadisələrdən biri təbuk döyüşü olur təbuk döyüşü, yəni piyamasının çıxdığı döyüşlərdən ən böyük döyüşlərdən biriydi bu döyüşdür müsəlmanların sayı bəzə dilə 10 bəzə 20 min, bəzə 70 min bəzə 30 min Yəni müxtəlif rivayətlər var döyüşün, yəni döyüşlərin ha sayı haqqında, var. lakin səhih rivayətlərdə yəni, deyilir ki, bu döyüşdə təbii döyüşdə mücahidlərinin sayı 30 min nəfərə qədər olub. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həyatında bu ictəfə idi ki, bu sayda adamla Peyğəmbər döyüşə çıxadı. 30 min nəfərlik döyüşə. Ondan qabaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və rivayət edib səhih kitabında şey Peyğəmbər sallallahu əleyhi şey Siz sabah Tabuq dilən bulağın yanına gələcəksiniz. Və deyir, siz ora gəlib çatanda artıq günortaüstü olacaq. Yəni günorta namazına az qalacaq. Və ora gəlib çatanda heç kəs məndən icazəsiz, yəni mən gəlib çatmamış həmin yerə, həmin o bulağın suundan içməsin. O bulağın suundan içməsin. Və sahabilər belə edirlər, yəni P.M. səsənlə bu yeri, həmin o sahabilən, görüşən yerin, hamı yığılan yeri təbuk adlanır. Və bu döyüşün adı o sıra, o sıra kimi adlanır? Yəni, o sıra sözünün mənası çətin deməkdir. Bu sözün mənası çətin deməkdir. Və bu döyüşün çətin adlanması haqqında, yəni nə üçün çətin adlanır? Müxtələl revahətlər var. Çətin adlanmasının ən böyük səhvələrindən biri, Çünki bu döyüş həm uzaq idi, çünki Peyğməsəm təbuqa gedmək üçün Ərəbistan Yarmadasının bütün o səhralı qəvar idi, onu keçib qətilib ta hindiki Eordaniyan ərasına qədər gəlməli idi. Yəni Şam ila etinə. O vaxt Şam deyəndə Eordaniya, Suriyaya nəzərdə tuturdu. Yəni ora qədər Peyğməsəm gəlməli, Ərəbistan Yarmadasının ta öbür tərəfindən gələyib, çıxmalı idi və bu da təbii ki, Peyğməsəm çətin idi, sahabilə üçün çə Çünki 30 min nəfərli qoşuna hazırlamaq, onun yəni, miniklə təmin eləmək, yemək-içməklə təmin eləmək, yəni bu, həddilən artıq çətin bir iş idi. Və onu, ona görə də sahabilə deyilər ki, biz bu döyüşə çanda ən çətin anlarımızı biz bu döyüşə ilə də yaşamışdıq. Yəni, su qıtlıq idi, aclıq idi, yəni, yeməkimiz kifayət qədər deyildi və hətta sahabilə pevhamasını icrazi alırlar ki, bəs icrazi verir, onda dəvələrimizi kəsək. Çünki dəvənin kəsində həm ətli olurdu, həm də su olurdu. Çünki dəvənin yəni, yəni, orqanizmində tuluq var, dəvi su içir, orada olur, sonra o sudan məyyən yəni, bir ay mündətdən qədər o sudan dəvə özü üçün istifadə edir daxildə. Yəni, su, sudu olanda dəvəni kəsirdilər və həmin tuluq üçün olan, olan suyu içirdilər. Yəni, hətta o dərəcəyi yapı çatmış ki, sahabələr Pəhvəsəm deyilir ki, gəlin dəvələrə kəsək ki, hamı yəni, sududan ölməsinin. Baş üstün Allah təala bu ayədə tövbə surasının 117-ci ayəsində buyurur ki Allahu an Bu da 200 117-ci ayəsidir. Allah buyurur ki Allah bir qisminin ürəyi dönmək üzrə içən peyğəmbərə çətin saatda onun arxasınca gedən mühacirlərə və ansarlara tövbə nəsib etdi. Yəni artıq onlara səvətlə münasibətə, yəni məxrufətini onlara göndərdi. Sonra da onların tövbələrini qəbul buyurdu. Çünki o həqiqətən onlara qarşı çox şəfqətli, çox rəhimlidir. Və Allah Taala onları aff etdi. Muhacirlər və Ənsar da tövbəyə münfəq edilib, onların tövbəsini qəbul buyurdu. Yəni ayədə deyir ki, Allah Taala yəni bu çətinliyə döz dözülərinə görə Allah Taala onlara tövbələrini qəbul etdi. Və bu döyüşün nə baş verməsi, yəni döyüşün iki adı var, Tabuk və o sıra döyüşü. Yəni Tabuk və Çətindlik döyüşü. Bu hadisə Rəcəb ayında Hicrətin 9-cu ilində. Hicrətin 9-cu ili Rəcəb ayında baş verib. Peyğəmbərəsə salam Tayif şəhərinin mühasəsəsindən qaydandandan sonra 6 ay müddət sonra Peyğəmbərəsə salam Tabuk döyüşünə gedir. Və döyüşün səbəbi müxtəlif səbəblər deyilib. Birinci səbəb deyicə Herakın yəni Bizans imperiyasının böyük o hakimi Herakl öz qoşunundan bir dəstə ayırır və həmçinin Şam mülayətində yaşayan ərəblərə yəni orada yaşayan yəni, nəsrani ərəblərdən bir dəstə cəldir və Peyomarsam qarşı bunu hazırlayır ki, Peyomarsam qarşı döyüşsünlər və Peyomarsam bu xəbər gəlçətəndə Peyomarsam dəstə yığır yəni böyük bir qoşun yığır, 30 min nəfəri qoşun və Peyğəmmasım gedir Şam tərəfə ki, onlardan Cəfər ibnəbi Tadibin qisasını alsın və həmsinin başqa sahabələrin qisasını alsın. O vaxt yəni motor döyüşündə, yəni bu cür yəni, sahabələrlə yəni, döyüş olmuşdur. İkinci səhəbi isə deyilir ki, yanına gəlirlər və deyirlər ki, əgər sən həqiqətən Peyğəmmərsinsə və həqiqətən səni dediyinən haqdırsa onda gəl Məhşər meydanına, yəni çünki Məhşər meydanı Şam tərəfdə olacaq. Yəni, onlar Şam tərəfdə olacaq Məhşər meydanı. ona elə gəlsən Məhşər meydanına və oradan küfrü, şirkə təmizlər. Əgər həqiqətən Peyğəmbərsənsə. Yəni, yapıdərin burada məqsədi, o idi ki, Peyğəmbərsəm geçsin o tərəfə, Şam tərəfə və Rumluların qarşısında məğlub olsun və nəticədə yəni, onlar yenə də Mədini şəhərini qayıdıb, orada hökumlanıq et Və vaxt Allah Taala Quran-Kərimdə İsra suresində buyurur ki: "Va inka azullahi istibsuunaka min al-ard yukhrucuke minha." Onlar sənə cəbəcə yani Allahçı sözdə deyirlər ki, "Goy səni mədnə şəhərindən çıxarsınlar." Mədənə şəhərindən çıxarsınlar müxtəlif heyəllərlə ki, sən oradan çıxasan. Lakin təbii ki, Peyğəmbərsəm yani onların yəni bu heyəlsənə tə alan vardı, çünki Peyğəmbərsəm Allah Taala vəhiy ilə qoruyurdu. Yəni ki, Bu səyyəqan belə müsəyyəqan belə, bəzən başqa peyğəmbərlərlə də, həmin içində Peyğəmbərə sallam bütün peyğəmbərlərin sonuncusu olduğunu görə Alata la Peyğəmbərə səmi qoruyurdu. Və bunu yəni, biz kesin dəstəyimizə götürmüşük. Yəni bunu tarix də sübut edir ki, Herakle vaxtı Peyğəmbərə onun yanına elçilər göndərir. Həmin elçilər gəlirlər Herakle onun yanına Peyğəmbərə məktubun gətirdilər və məktubda deyir ki, Bismillah, Bismillah Rəhman yəni Allahın peyğəmbəri Məhəmmədən Herakla Allahın hidayət yoluna tabi olanlara salam olsun və sonra Pəlməsən buyuruyor ki mən səni İslamı dəvət edirəm, əgər sən İslamı qabil etsən salamat olarsan və həm öz malını, həm öz dövlətini qoruyarsan və bununla da sənin əcrin və bütün sənin səbəbinə görə qabir, İslamı qabil edən insanların salabı hamısı sənə olar və əgər əks, əks dəqdirdə Yəni, İslamı qabül etmesin, onda sənin günahın və